Антуанетта Подумки повторювала ці слова, немовча клумка заклинання. Повторювала якось байдуже і зовсім не вірила в те, що вони їй сьогодні допоможуть. Не хотіла, щоб допомагали. Знала, що вже нічого не зможе змінити у хімічній реакції, яка зародилася між двома людьми там, у кабінеті покійного Гамлета, зародилася з Ненецька, розвивалася поки що непомітно та невідворотно. Кожна зустріч – Кожне слово, кожен випадковий дотик каталізували цю реакцію, прискорювали. Вона вирвалася з-під людської опіки і розвивалася собі за законами фізики і хімії, за потаємними законами природи. І тільки божевільний міг спробувати втрутитися у царину, непідвладну волі смертних. Аната й не збиралася. Хай собі діється те, що має діятися. А її клопіт – хіба зробити манікюр? Так, це зараз дуже важливо, а завтра в перукарню, навести лад із волоссям. Стрижка втратила форму. Дорога перша. Маркіян повернувся до помешкання з таємничим блиском очах. Валюнчик, як ти гадаєш, скільки часу знадобиться, щоб вона доїхала додому? Анетта? Хвилин 15, не більше. Тоді я десь за півгодини зателефоную, дізнаюся, чи добре дісталася. Як ти думаєш, це нормально? «Думаю, що нормально. Чому? Чому ненормально запитати жінку, як вона дісталася додому? Чи не сталося чого-другою? Тому що ви вуйко цілком збожеволіли!» «Що за з вами сталося? Куди вона подінеся? Довезе її таксі!» «А я хвилююся!» – майже ображено промовив журба. І почвала, узувши кімнатні капці, до свого дивана. День почався, як завжди, із телефонного дзвінка. Валя взяла слухавку. «Да, да!» «Хорошо, я жду, цілую!» Маркія не любив ранкових дзвінків. «Хто це спати не дає, Валюнчик?» «Ніколи не вгадаєте, Вуйко!» «І вгадувати не збираюся, я просто йому хвіст відірву, щоб не засмучував тебе дурними дзвінками!» «Ну, признавайся!» Валя загорнулася в халат, сіла просто на килим, обхопила руками коліна, і не просто засмутилася, готова була заплакати. Якби не Маркіян, вона так і зробила б. Ну звідки він узявся на мою голову? Несуть його чурти, куди не просять. Навіщо він тут? Все ж так добре починалося. По обличчю от-от готові були заструманіти сльози. Маркіян сів поруч. Узяв за плечі. Ну, скажи нарешті. Це він, німець. Ото Даугель. Мій, так би мовити, чоловік. «Чому так би мовити? Законний, за всіма документами. Ти ж у нас фрау Даугель? Чи забула? Його забудеш!» «І що там у вас, у німців нового?» «Новини гірше не буває. Він вирішив приїхати, помилуватися містом, познайомитися з моїми новими друзями, відпочити. Подобається йому тут, у нас. Не сидиться вдома, геру чортовому. Нехай приїжджає, зустрінемо». Покажемо місто, горілочку нальємо, приймемо по-нашому, щоб надовго запам'ятав. А коли він надумається? Він уже надумався на роботі несподівано дали тижневу відпустку приїде післязавтра. Це чудово, чудово. Журба вимовив останнє чудово з таким явним сумнівом, що поступово його радість з приводу нежданного візиту незваного гостя досягла нуля і почала набувати від'ємних величин. Він уже й сам готовий був, якщо не заплакати, то в інший, гідний йому спосіб виказати своє занепокоєння, як сказав би дипломат неочікуваним візитом високого та незваного гостя. Висновок перший і основний. Йому, Маркіянові негайно потрібно переселитися зі свого лікувального дивана на якийсь інший. Чи матиме той інший диван такі самі лікувальні властивості, як валин, де саме мав би знаходитися, якого кольору оббивка, журба поки що не знав. Певніш за все лікування доведеться продовжити, в тому ж таки його власному робочому кабінеті. Чоловік іншого складу, мабуть, виялався і скинув з голови моральний бік проблеми, залишивши суто механічний клопіт, переміщення таких сяких лахів і власного тлінного тіла у напрямку рідного заводу. Лаятися маркіян. Принципово не умів, тому бджола цієї прикрої думки літала з правої півкулі мозку, у ліву, набридливими колами, дзищала і погрожувала боляче вкусити, якщо рішення не буде негайно прийняте, обговорене і ратифіковане парламентом.